Mi lenne, ha ezúttal jelezném neki, hogy pontosan tudom, hogy csak szórakozik velem? Az asztalon millió szóró hevert, az egyiken egy csatorna tisztító száma. Egy fél másodpercig hezitáltam, aztán bediktáltam Johnnak a dugulás elhárító mobilszámát. számát. Megvan? kérdeztem. Igen, mintha kicsit sértődött lett volna a hangja. Remélem minden zökkenőmentesen megy, amíg nem vagyok ott.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 Az öltözéke, minden egyes négyzetcentimétere, minden gombja, ragyogása több ezer dollárt ért. Szűke haja úgy omlott a vállára, mintha egy sampon reklámból lépett volna ki. Amit pedig nem lehet pénzen megvenni, és mégiscsak a gazdag amerikaiak vannak a birtokában, ann nem érsz fel hozzám attitűd. Ellenben az én kezem poros volt a csomagolástól, a hajam izzadt a tarkomnál,